que d'hora de feina es produeixen més de 90 accidents laborals. Hauríem d'haver posat totes les proteccions a la màquina. És culpa. Ningú pensava que això pogués passar. I ara és massa tard. És massa tard. S'hauria pogut evitar. Els accidents laborals es prevenen o es lamenten. A la feina, cap risc. Generalitat de Catalunya. som -hi.